Guna, entzule guzieri, abiatzen dugu berehala, gure sokatira diokua errandu kamezala, azle eta e, baratze zaine nachtiak, batze zainak edo, ba, izain bila, ba, explikatuko dugu bereala, harek guazen. Baratzezainak egandugu ordean uh, orkestu berdugu lehena ala da naskia argitxu, egunan argitxu, ez zituen zuten. Ordean, argitxu nahi ginokeen zuen teknikari, egunan argitxu? Egunan. Ah, da, hola. Zu, egiten aldugu, baratzezainak zirela, ez da nu daik? Bai, gajoana. Gajoana. Zaitan duzu? E, Baratzeakali biologikoak. Baratzeakali Zule ondoan, hor dugu, Mirena. Ugunan. Mirena, zuitzela, guna Mirena, ez zira ras baratze zainak. <laughs> ez. E, Kategorioa horretan ok. emantzitu, zugei eh, jo maastia? Maastia eta anua. Maastia eta anua, elgeri ikinduatzi. <laughs> Usaian, maastia eta anua, eta nuen? Uh, maastia kaskaten, edo eduleikosutuan, gontzai. Unza uh, da, hala. Eta, parrir behaz ekan dugu, Azilea, akordeon, batan, puntan, Filipe, lan dibarritik aldo Bai. Ego Filipe? Bandibarren eh, zeiten du? Bandibarren, behi haragi egile, eta ere badugu bat dugu chagartze bat. Chagart, ondoan Xabi. Egunoan. Xabi, nongoan? Ah, txakoa. Eta zeiten du? Behi ezen adunak. Behi ezen adunak. Eta, ondoan, Laura. Egunoan. Egunoan Laura. Egunoan, zut zeiten duzu. Dik, behi ezen adunak, azkarak. Zule mikrobizki apal, la, ez zitu hainik uh, zentzuten. Milak eintzulek nahi dute, diak itzaiten usun. Hala, ea ba? Behi ez ditut azkaraten. Behi dunak nadunak azkaraten. Hala, ba, ebe gure jokolariak orkestuak, zenen uh, barratze zein bat uh, egin dugu den bezala faltaz hauko, galdu da uh, hemen den uh, trumilka, do diren den jenden arzian doaikai, eta gertuko da noizbait, dela den guk, uh, uh, bahagudugu, jarnik askiberanta, abiatzen dugu, sokatira jokoa, una lehen jokoa. Sainda, eh, ga, galdera, galdera bat izan da, eh, bako txain dako, ez du, nik autatzen, eh, biga baitira, ordean zuri ez zuri az eh, barratzi zainak lehena, ala bigirrenet galderan edusie. Ara, auta. Lehena. Lehena. Ben, ebesten dako, behaz lehen ez da utuiko. Somat elaborantxe eskola, sí. bat dira, okainuzi minuta bat panxatzeko, eh? suma laborantza eskola badira, per eskolegian hori da zuen galdea laborantza eskola edo zentro eskolegian eh eta parriam da ez eh, asen d'accord suma alqabala integi badiraik per eskolegian hori zitzenko erresa ditaike ezari muzikak zure teban biak dugun Hala, ba, anebusik aprizkartak egintzaten. Egepikatzetuk galderak, soma elaborantzea eskola badira ipar euskal egian, alde batetik eta bestetik, soma kabala hiltegi badira ipar euskal egian. Undu bana, rapostu zuzena, emaiten, ba, lima dautazie. Entzuleak penadut, aldi honetan, ziek eztozia parte hartzenal, eztozia deitzena laguntzeko, behaz, uh, behar bada, huinak bastuko dira, eta huiuk emaiten bolzea rapostua zuen ikatialen ondotik, nok daki, Ba, ordien uh, uh, uh, uh, uh, mere uh, uh, bada di ani que presidis la rapportule mateco. Ordien, allez, bias, argitsu, miren, sola kapustia, sola branca escolar. Eh, pentsatzen dugu badire la 6. Badire la 6, ikestuta kapustu ori soil dira metetu sincheia. Eh, Champenene? Champenet Conseil Christophe. Eh, Asparnena? Soil ino. Ba da armandanil eta Zeta safer. Urri garatzen bai? Eh, diru bada maulena, dona Paulena? Maulena, txiroko labarantzaskola, dona Paulko Sunda. Eh ikax? Ikax? Bai. Kantxine garatsin? Kantxine garatsina ludarsei. Ta emen ama antitu ze fak, aspak naveta isurala. ipartia isuran ere baita. Sef, uh, pepea bat. Ale, honak zen dugu? are Lehen prundia, atzelen beraz. Eta, parriak bat, sabi. Batzesein Eh? Batzesein dako. Batzesein ba dako, ala. Doi beren no azteliz, batzesein dako, bistat dena. Bon, unxa. Eee... Eh, ya? Zuek? Azelek, somat kabala hiltegi kontatzen dituzie? Bost. Kondatu, ah, ez du, zehaztu, berda, kondatu gare... Eh, Uh, Ate ah, eta Uloenakot eiten direnak, eh? Ah, horiek ere? Ez, kontatu gabe. Ah, bost. bost. Bost. Nik ez dut agapostu hori, eh? Eman zen ditu zena bostak? Beraz, uh, Badabaino Maulen. Adoz. Badabaino Donapaulen. Garazin. A? Eta Biga Bayonan. Eta Biga Bayonan. Ah, bon, el balcó de artini bayonada. Sur les bulliacions i d'olius no. Estudi ni xalants de la bayonada. Igual. Bieguita desverdin. Mire altura. L'altura va, el nu구 indarvat. Varsi sen una cobra, sen Bana verdin, eta vergumata. Ba, ba. ba, ba. dugu ba, no va eta de collar i verguita va gure ondan eguna. Eguna na. No sida. Leire. Leire non di Espeleta. Espeleta. Etrava sta na sida. Guk uh, kupi errak, neski, nola ez? Ala, inan ezkodetan? Eta ardiak ere, ah. uh, bestalde ez gerezi ngeirezi erreximenta, adana erreximenta, eta... Ah, Hala zega mm izki, ala. -hmm. Ba, bon, behar zera mm -hmm. maikaren orde, lehire dugu hemen behar zegoetan hartzeko. Zubat eh, <coughs> labadantxak eskola dira, ipar eskolegian, zubat egin entzioen entzeko? Baidu uh, Ba, alufatu da kondokoa, saspi biba, zuhorez benak. Itzitela e, espiruturta nahxe eta miden, eh? Men, ongi da, inork ez nahi ikusten, ez untsala. Ez, midenia, Ba, untsala, ere, eta nugu bestemak, mestik aldera bat, beriala. Arzilek, auta zuen. Lehena, la, -le, la migirna? Biga. Migirna? Bai. Egexe nartu, zire. Hage diuk. Ba, ezt. Soindira so, so <laughs> so euskal errian, gehienek lan datzen diren fritu ondoak. Bigai da. Eh ba nagosi bigai maiteldu sie. Bigai maiteldu sie. Eh ta pariana somar tra lavorari di la mia ritzen. Mia ritzana. Di ratze Ale musica bisztart, nesia e en 2023. Ale, aga Soen eskolerian eskoalegian geienik landazen scolera, diren, fruitu ondoak, zer diute azlek Eskoalegia ola ipark Ipar eskoalegia Beaz, ah. Dese... maatxa eta asagaja? Hale, horak zendu behiru behar bat bat bat bat zinuten Marrubia? Es... Ondoa, gerrandot A bipera. Fruitu ondoa, ondoa. <laughs> <laughs> Nah, ez dakit pundu hori emanen dauzetan <laughs> Gehizia, halo, Geisia. No, no, Neski, chikana zeilez uh, ingurartean izan hemen <laughs> Berkoduk hasu egin nola haidiren horak Bon, hori da eta hain mirritzen Mirritzen txomazt uh, laborari dira Lau Errazu Lau Ez da hori Gutio da, bi Bi laborari mirritzen Hala, Nort, nortuzo gainarteko bi horiek, nola, nolaute izenak? Eh? Erritxo, nolaute izenak? Baxe ez? Zaur egun Ba hori hori ez dugu onartuko eta kasu Azleak aintzineat pasten direla bi eta batetan gira beraz Horai uh, ondotik eluder kantua uh, Erraindako publikoari ez ufatziak, baitu uh, Kantu eindokua Kantu eindokua, bazizte Hago dean, entzunen duzue uh, Luzabearria kasu Entzunen duzue Erramon Martiko gena kantuz Kantu zati bat, gelditu kantia, eta ondotik den hitza, uh, behosiep, asmatu. Ados? Hala, behaz eta alainan hartu dugun kantia da, laborarien alde, alainan. Erramon martikorrena, laborarien alde, lusa beharria, zoin da, hor girenden, hitza. Bagira, ade. Durbazterre tan errege, laboraria girade non shorto vetando acu la nean betiede biotsabeti allegi nulla nulla biotsabeti allegi allegira es asta allegi sta Lur Barresteretan errege lagorariak girade, nunt sortu etan doatzu beti ere, bihotza beti Alegre Hale, behatzen diau kontrolar... Hala, hala, hala, teknikalari erigalditen dako? Bihotza beti alegre Bihotza beti alegre Silaban indian batzua Egin Zer? Egin maak, silaban Ah, hala, hala, hala, eh sobra entre eh, ekima <tipasuk> aberaçek bilatsintin alegre olida ba gracias sie que ta baratsa inaka de la comarça sainaca argiçu mire leire baratsa exektxola kamia dutad menana baten kasu mara neska podika ba gisa segadena ebekal tu mir mira onde go coplar intuendo go hasten ditu bere kanta Nik ere pentea loretan jalgitzen dut neurean Landen borako ere mikatzen dut, argideneko laudetak hasten ditu bere kantak Nik ere pentea loretan jalgitzen ditut nereak landen borako. Ixiltasun hau eskaintzen dauzi eta argitzu miren eta lehirek Ixiltasun pizu hau... Ez gira xilaban egon Ze egizizte xilaban egon? Izu zi daieke? Ez? Noiz eme gizentzun? Launduko du? Hade, bigen jantzabat Arkideneko laudetat Astenditu bere kantat Nik PENTZEA ALORRETAN JALGITZENTUT NEUREAN LANDENBORAKO LANDENBORAKO Eztu zideon kursa binek egiteko? Boa, Filipe parian bakien, eh? AIDEA Ik, bo, konle bat egimekien, Baina ez da AIDEA na, ez Kantak nireak eta aireak. Airea. Arek behatzen dugu. Kontrola. Lantzen borako aireak, Lantzen borako aireak, oh, Lantzen borako aireak. Hori <laughs> zen, ben, kundu bat etan ditzen ziste, badaltze zainak eta irutan ditugu, arzileak filiperi esker. Eh? Ez teala, Xavi eta Berri grusif ditu, Bai. Beste gira honen. Beste <laughs> gira honen? Beste dago bat... Bagira. gira... Gira... Gehiogutio... Gehiogutio daitzen da... Dokoa... Aldiore se, rapostua zenbaki bat da... Eta, dikonsistema beste honetik... Dandik aldiore gauden dauzet gehiogala gutio den... Eltseko zenbaki... Suxenera <hums> eta suxenera eman den duena... Eba indopunia bere... Ekipari argi da, Bai argi da... Ale... E surikirastegira huria da. Entzatxuak hartu dezende. Ba ba ba, bizikotsu, <gibetan> libre jinbira. da eskolegian etzalde barten bataz besteko isaria. Are marzimakibatu sutra dire. Ja, leire lenik, rengo gello la gutzonen. Emasu. Mar, ama da. Zuri, Laura. Oitabi. Oitabi, gehiota. Miren. Oitalao. Gehiota, Xabi. Oitabertzi. Gutiota. Arricio. Oitazazpi. Gutiota, Filipe. Oitasei. Ah, gutiota, leidea. Oitabost. Oitabai. Leidea, nertzen zura la? Es. Eh, landu suster, pescatari kuek? Ongida kamararik ez zatea irriko, batzera. Hala, <risa> ogoita bosteketara, frantzia mailan, bergoita amarekoa, dela lehiko horiri da kemerzen. Buen, ba, bi! Badazen zain dako, badazen seinako, eta hiri, aslen dako. Berri dina xiko gira. ez, baxatu ez tali. Bataz beste, somate es, txaldi dira, hiper oskaleriko errietan. Suazten lauda. Reino bete gehiota Batas bestian, eslibatian, eh? Sei. Eh? Oh, geio. Meire geio. Ma bost? Geio, Xamil. Oita iru. Geio, miren. Oita bost? Geio, flipe. Oita sorzi. Horri da? Oita oh, oh, oh. sorzi. Isto no, nik oh, oh, oh. pentsatia, eh? Eusko no. eko no. la bolantxe kamararen. <laughs> Estatistiketan da zenbaki hori, eh? Oita sorzi. Horri da. Lau. Azelennako. Miga. Baratzen zainetako? Banakian aldi bat kausiteko nire. Baxitok, <coughs> basiste, ale, berdin, ono, iparkeskoa lehian, somate txalde, hori, oh, zainaz, emakiborobil bat atxe maiteko, eh? Somate txalde adidira, xalmenta zuzenian. Ara, arxiko gira, su, uh, uh, itaik, ez, baxatu, zuta, egarritxu. Uh, berrionta, berrionta, berrionta, berrionta, berrionta, gehioda, Filipe? Berreundela eta no? da, miren? Hiru eunta Ah, gutio da, sabi? Hiru bost. Gutio da, lide? Berreundela errogei eta malau. Ah, gio da, laura. Gio da, laura. Hiru. Eta bai, ganin, eh? Sezen baki bartzela, eh? Eta, zehat, zehat, Iroen, txaldei eh, beraz, txalmeta uh, zuzenen nahi direnaka. Azaleak, launetaik, <laughs> bostetan apasatzen dira. Senitzen dut, azaleik irazik bortela dut, eztek zertzen dut. Azaleik <laughs> bort, finiu, no, eh? <inaudible> bi. Esta genia <finie>, yes. <laughs> ez. Arre, guai asko gira aldatuko dugu, nordaxi ba. Arre, itaik xabi. Somat AMAP, dira euskal egian, AMAP edo, asociazioan, por lo mentien, din kulturpeizan. Eh, soma dira, di là, eh, scegliere, no? uh, ah, mm -hmm. uh, mi per scegliere. Chabi, a salire. Are, eh, a Eh, mi mirano. Mirano, e Ba, oita bost! Hori radiofonikoa radiofoniko abate nahi gitzu. Entzulek dakinezatela, kainuka alizazko eskideke nahi gitzu. Uh, Ezta radiofoniko abate hori. Oita bost! So, oita most, uh, Geio da, Zuri, Laura? Oita amabi. Angutio ah, da, lehi ne? Uh, oita behatzi. Angutio ah, da, flipe. Mm. Oita sortzi zemake amaitegu te ustuz. Wow. Oita saski igual? Gehio da? Oita sortzi Oita sortzi Oita sortzi Oita sortzi Oita sortzi Oita sortzi Ara Oita sortzi Mila familien guru Araberan Frantzian baino hiru aldiz Gehiago zenbakiak Statistikek Diotenaz Ah, aferatinkatzen da begiz Arre, baratzezainek bat gehioa hiru Eta Azlek Bost Bon, no la tira dempura inaletica, suma ton altro cosei batez. Ardoja, Ba. Ale, de, ba. beste joko bat. Jokoa qua de cena con cartu. Da cuccu tallera cuccu che nu bile jo qua. Assegurasseli taik. Asliak. E manendauskizu eta raza izen batzu. De qua ta si gram, sardilene. Seri arasa, behi Ala ardi arasa. Alo? Boris denako heshi ez amegelan horki. Normalkia, seria arasa, behia edo ardi arasa, eh? Pentsatzenia de ani gasetiki. Are, Laura zuta ikasi bugiran. Bergshire, sécurité d'abri. Seria arni do behi. Seria. English, seria Xabi. Chevy, edo Chevy. Argidia. Chan zegoik. Argidia. Es concierge. Iu, en Merino Arena 12 en Braga. Euh, Philippe, da show que está di Lincoln. Se considera risa rasador. se liardi Abraham Lincoln. Eh, te digo Ni segigo Ardia. alegria argia argia English argia uh, il est lousé dona On on insiste hein eh? Ici mm. duiane polyglotte S'oxitantiste <t 'un> polyglotte <'un> <t 'un> <t 'un> S'oxitantiste Are souli souli uh, Laura du rock uh, C'est bien Vasilakin? Oui. Ben? Oui. da das estado batutakoa Uh, brikaren kolore, guraska, lirandia, hori irzu. Uh, uh, Buzbat girego, behatzit antziste, behatzit puntu. Uh, Xabi, Lourdesha. Bella. Bella. Xabi da, lia, laura. <laughs> Bella ba, ah. Lourdesha, Lourdesha. Lainan, hori da, Amar. Blondo da kiten. Ez. Hori mamdu, pakatu. Uh, tam, Tam works. ¿Qué te da? Arde, B.I. la serie. B.O.G.A. B.O.G.A. Y ben, yo la vie chico B.O.G.A. Si serie inglés lo que estaba, ¿tabas? Bueno, al No va a tener en seguimiento. Laura, ERRENZ. h -e r e n z ERRENZ. ERRENZ, no ERRANZ. Es una <tien de mode> ba, ez, tugur or, orren ofte basotiko. Ba, bon, ze beia eh? Eta bai, beia ba. Suisakoa, Sagutia dituzte beru ka behi horien artean. Hala, olida, boa la lupeko criola. Criol do Ardia. <tien> Seria o cualo. Oh. Beltsa ceta... <tien> Domingo vesala. It ask him about uh, itago Felipeç i Pop ah, Ardia. Baudir inicia <laughs> sempre. Are uh, de as caçiques de Amabitara del Centistè 80 Bacolçon, eh, mm -hmm. uh, Poduba d'Acolçon, Amarie ta Iluva i dona. Sé que existe a Isanac, uh, Barrancessa i Nadac. Si en d'Acol, i van enda esquiuet i sen Matsu, des Leire i Miren i ta kitsu. Aljure remerco a Tassiè Sarden. Baratsikaria, fruitua Lorea existea leire zurekin ostetik ira arroz eh di lista badaskia bai do ondilla bai oso bai ondilla ados guidan eh zure milena erremolacha paraskia edo biterawa hala eh dosharbagoria leire zure uh, hitzu Ardeliciqua. Fruitoa? Ba, abricota in daqua, ez daqua, gune chicoa. Laraiberxegnakin oridea xeia. Itxasudaria leire. Baraskia? Balgrikin oidira ba, ez ditu txusonaria. Ezuk sintsuari. Baraskia, baratskaria, da albergina ba. eh. errentzako. Micholeta, zoletako miran, miran zuzitari. Micholeta, zer da? Lilia? Ba, hori da, ba. Hori da, ba. Kokolikota, zprakarriak. Hey, no? Arki, zuh, bisikia, zkarra baitzila bezte, rufatzeko, nahi, zurea txeman ezazun, zain gorriak. Ah, konten izbate, lorea, geraniuma, zain gorriak, zain, gorria, zain. Zain gura, ah, zainz. Zainzuria ulertu nuen. Zainzuria, zainzuria. Burri egon, zain burriak. Zorxitan hori tentziste, hara horrein oiru. Leire, kodoina, zer goteo da? Fruitu batz. Fruituak, kodoina edo ira ere. Zorxitan abaltu da behatzi. Idi bihotza, miren? Paratzikaria. Ah, konteniz, argitxuk baturek, trombatu zira argitxuk. Hala, untsa lorea da. Julipa, Julipa oi di miuza. Eta vai. Eta vai. As queimaram a rabia. E a bia. Ah. Para ser a zia. Para sercaria. Bom. Migtigra. Escolha eta Azleka amabi. Ara, enten beste joko bat beriala. Beron, beron. Oh, ba, ditu galde bat sugo, galdeak egazien eh, denen dako dira. Zoindek so, ziteenik emaitera kapustia. Ba, nesparlimak izan galdeak egiten aldo izkidazien dautazien. Eh? Zerda, espelta? Ar, Irina. Espelta, zerda, uh -huh. zer? Gari bat edo... Irina ikenda horrekin. Uh garibata askitu leen <tut> lenaoko le, uh, ogi edo gari mutabata orida les poètes ana ah, oui. <tut> les poètes le, de la so oh, guncha <tut> ser dira andibiak andibiak uh, barats bat sentu belicitasuna e hobatetik hasatzen dira nik dut onak dugutu iluntasunian hasien jarra Ba, o sea, naga acendu... ah? <tututututa? tututa> <tututa> musiera, uh... es va hon Ah? Amika. Hasleak lo que te dirao, va dotierna. Dizitu que io en deitzen da erle arra. Man, Ez da. Bai bada, bai. Eso esto la, tú lo que te. Alò Filipe. Ba, sta Filipe, t'hautello. A millioniancina, a millioniancina, el lemando. El lemandoava. Ah, le rocan. Oh. <tututa> ah, hasienar Filipe que granu. Erle el lemandoa. Eh, bak gijio el dura ama idu asleko Azken barkesinen askan martan du gaina zer hitz uh, iltzen, zer multizionalda suiz lepatua ta koitua bai bai da zer orkituko dan zer bolmotari baita hori kuntu bat bai zer soin ez Itu le partoi tsekin jo, jo te ke. baina. Itu segunda. La segunda. Eh? Fantasio. E? Gastaina? Es eskurra. Eskurra. Berebai, bai. Eskurra, da la Philippe Bartgueil Noel duda a 13 eta Eh, uh, beste joko bat go, no, le neuzi bonseñor, kondatu no, no la pastu sin gaua, Fipe? <tartu> e <tartu> e gau raya. gau multza bat sustia, seme? Gau alegre da. Alegre da. Suma Baditu gain zulea gestio, <tartu <tartu <ranaxalational>. <tartu> Gau alegre da, basigiro hemen bagda. Eh? Hen gaindi. Ba. Ah, Ave gaindi. Berdasen jende etor da. Kristo kristengidoian ah? izango da. Ba, bai unaimargnen eta bai ومن واد ديتر دو هولنتس دو سيكولاكو جينيا بزلا اتو اخ تي ان اس كاطونوك براس شيلا باتا كا هان دي بيرو بيدو بيدو بيرو جيرو بيدو يو نو بيرو شيلا بان نيو اه سي Ba, ale, segitzen dugu, hordian? Eh? Ale, ezti <totipen> dugu bat? To, ezti dutzi baitugu kantu bat, orra... Bidean, uh, Erramon kantua... Egin eh, dugu, ezti segi beti labolarien alde... Ale, eh, bara, altzaseinak edo... Argitxu miren eta lehire ziendako da lehena... Luzabeagia, Erramon Martikorrena kantatzenari... Geldituko da, Zerlandoko Itza. E nencat mendia berde, eta sala ia colore E nencati bai eta freschoveri i baiadena i baiadena Audean, ene ene txat bendeak berde eta zelaik kolore Ene txat argi bai eta fresko ede Eri maz, primarkatzen dut eh? Ibaia dena... Hala, hala, hala! Ben, min esker! <risa> e, behu, txikusia uste, peritxiketan eitian, ahtian, bestiai hurriko dugu Azelendako, eta lau berrenko plara beti kantu beda Eta... <risa> <risa> dua hor nur Jimenezko edatua enetako aise asoiluta narisaut be ere gai Bat... betiko erran zen egun problema gutxi tira irrimoriekin Filipek? Ez da argun durbiliz de tirako de tirako Ez da dago Are mundua ordun meneko edatua umetako a hici a muzik kanalisaite beharrien goxoko badute le gai <gibitura> Ba antzule dituko kapustiak are estuxe <gibitura> ba augena asli na Bagilia. Ba Begiko. Ba dutere gaibegiko. Esbetiko, state nazionale su Gioux, eh? Gioux, eh? Unurdia. Unurdia. Se se luturada Betia ta beginartian, o zulio wow. <tose> <ya dena>, <tose> ba. <tose> ba. <tose> de muraigalziotan aderraburtiare Baia den akantore Kantore i baia den akantore dio que estu pundureke <tose> gitana ferauntan ola ginen se ameka beti ama lau ameka asliak beste joko bat Ordean, inkanteetan ariko gira. Uh -huh. Balziste? Soinek duen gehienik proposatzen, eta eski hartuko dienak, berkudu kontratia kontratia seurtatu, berkundiak parria joanen dira. Ordean, azkeno goita hamar urte hauetan Frantzia gukan dituen somat laborantza ministru izen, eman ditzazkizue. Uh -huh. <laughs> Zaila da, eh? Zaila da, eh? <laughs> Sunart are hasi engantea, sunat Bost ah, sunat 2 5 2, a 5, 5tas leka, 5ta libartez, 5bializ, gero proposatzen dise berdez zeinek, 5ta libartez, 5bializ, a ja, mirendutan dat, 5ta libartez, 5bializ, 5bializ, es 5tuste dosien. Are, 5te ber merditzia sleaka, besteran Are, Donc, tu tout le folle le folle le folle le folle le maire fol, le maire le mari il vous faut dire on egasi le pain le, euh, le, le pain sec il bon bon mais est ouanya qui peut qui Argia Michel uh, bortia, ah, Michel Barnier, Christian Lacard, Hervé Lala, Guemar, Jean-Claude je Vanille. E Ezgiti batenko. Ranpierсуа Saul Guimermans, Jean-Ghinalet, François Guillaume. A François Guillaume. Eh, tran. In cité en cantier, Irigoianiek. Oriuk. Ba Mezgitik Isakhta Markhata. Khatuko gaue. Ba, eskuttenia. Ebe, un dia siki me arra, egiten dute. Ba, orkazu, Haur eixago izan da, inkantea, segatzen duzibaratze zeinak. Idoki elkarte kolaborariek egituz, egiten dituzten, somat ekoizpen desberdin uh, muta, izan da, ditzazkezue. Idokin diren, Are hasi, inkantea, somat, leire? Uh, Zazpi. Zazpi. Eh? Zazpi konxertzen duzte? Zorzi. Azlek Zorzi, Zorzi aldi batez, Zorzi bi Zorzi behinak edo, behatzi <laughs> proposatzen dituzte, baratze zainak, behatzi aldi batez, behatzi... Amabi... Mil... Amabiltan dira azledak. Hidokin egiten diren amabi... Ekoizpen uh, uh, multa... Amabi aldi batez, amabi aldiz, amabi iru aldiz... Ez. Hade, azle kertzen dute eskia, laurak bere muria arrunxo hori edo, bolta amabi... Amabi igazna, behigazna, hauzgazna. Erdo da iru. Gashna? Gashna da, oi? Gashna da, oi? Baina, denak iru Gashna dira. Ate, aungz Gashna, gerau segan usu? Iru tangira, falta dira, no? Oila, oila, oila. Ah, laua. Egeximeta. Egeximeta. Egeximeta bosto. Idikia, Ashurkia. Ashurkia, Zaspi. Atshekia. Atshekia. Beikia. Atshaa. Atshaa. Atshaa. Soksí. Serikia estia Serikia berazi estia eta la trama potokakia Potokakia ere badogu bai a -akita. A -akita, yabutak, et eta soin eta soinuna eta soinuna eta ardoa i, eta ardoa nola, eta arnua hori denen busatzeko arnua eta badutasko badutoski <tose> ba, <tose> bat <tose> bai bai dena rokin bai badotian basileren uchuak uchuak basileren landare aromatikoa Baina ah, nahikoa da, nahi nahi da errandu ziren, pundu batzen dako, ama bostazelen dako, ama bi, baratzen zainen dako. Nola gira, den borain atletik... Beti errodez eta... <gülüyor> Eh? Errodez da gabe, ez da kaldi horateak, hori? Eh? Hala ba? <gülüyor> ba. ba? Ba. Ba, gaitasuna. Ba, dugorea lagos den bak, guazena itzina. Eh, ba, gira, bota. <gülüyor> Ostea mezzela, diko gira uh, gehiogutio, idu aldiz, aldi guntan. Aldi eh, Basiste, Laura, zera emaiten zure rapostea. Eskualegian transformatzen den ardi eznearen soin proporzione, el duda eskualegiko e txaldetaik. Eguneko somat, eguneko seite, remera dataso. Eguneko eskualegian berian egiten. Laura? iruta ohia gehio da niregeita hamabost Igeita hamabost geio da Xabi latano hoita bost La hoita bost bibai bai hori da. Oh. ehuneko latan hogeita bost eskolegian berian egiten da gainaldekoa bat ize aigoigo.gon edo eta espainialtik ha sei eta hamabitan dira zuzira hastenle ere beste bat somat jendeari da lanian... Ipar-eskolriko etxaldeetan. Laborari, langileet, horekondatuz, bada, zemakia, somat. Ipar-eskolriko. Geire? Zaila uh, Zaito. Bota Zaito. Erreina zu geillo lagutio deno. Bota? Mila laureu. No, nola? Mila laureu. Mire, uh, Laura Geillo. Laura? Geillo. Mirren? Geillo. Laburan txokos hain gusetan egira, eh? gehiota, eh? Xavi Bost mila Gehio, agitxo Zazpi mila boste hon Gehio, Filipe Jogoimila gutio, ale <risa> E, beti soberak inkerietan, gutio, ba Ale, leide Amaika mila berreun Gutio Amak mila Gutio oso, miren? Amak mila? Gutio dela, Xavi Sortzi mila, sortzi hon, tahiru Gutio? Agichon? Sorksi mila Geyo da, ah? Aldo, Filipe? Sorksi... On... mila... <laughs> Sorksi mila... Sorksi mila... Gyan, gyan. Sorksi mila... Gugurro yoradzio. Sorksi mila... Sorksi mila... Sorksi mila... Gutio dugu leide... Sorksi mila xeireuna... Gurexmenat. Sorksi mila xeireuna... Eh. Se da, pongo batzen dako, aldo da, mabitabata Baratzezainek amairu, haslek, amasei Eta azken bat gizamenekoa Hasuko gira, to, Filipetik berdin eh, Nor eh, Filipe. da hasti ostian, zu? E, zuzira asi, benz fein, Filipe Guti gora bera, horre eh? zenbaki bonobil bat Zomalt errezain bada eskolegia, hiper eskolegia Zomalt errezain bada Se... Ogoi Geio da, Richo Oitamak Geio da, Xabi Nehoi Geyo da, miden. Berruita hamar? da, mm -hmm. lauda. Berruita Ah, gutio be... no? da! da. <tulutra> e <tulutra> <tulutra> su <tulutra> Ilide, leide, suri. Berrogeite mesortzi. Noa? Uh, Berrogeite mesortzi. Geyo da. Guitanoi. Dabai. Eta <tulutra> gana bila. Eta gana dintzen eta surri ditanoi ta hamar. Esgi gana dintzen. Leide, leide. Aiztzen ebe eh puntia haslenda kouluda massa spitantistela amahaspi ama hiru eta alta eta eta neztu de combate or kasua. or soinek done fit technique e maintene a gabostua e e iskiakena shigitsu no ela... Hortziste entesuatik egio. Hor gira, hor gira. Izkiakken, <laughs> bi hiltzatxe maiteko aldi horto. Uh, Izt emartzenetai bestera, letra bakarra bat aldatzen da. ados e, Baleatuz like man, ba, emandezaun, aroa, eroa. Ah, bat Bi, ala, fe, lehen kasua nola da. Ongi entzun egiten dutena, bi hiltz bat iratxe maiteko, dituen fitenik bi hiltzake maitean. Kabala unen izenian den... Miran, entzun ez azun. Ez Kabala unen izenian den D de, letra B bat ikintrukatuz, Kabala baska bilakatzen da. I-Dia kabala... eta i uh, izenian bada D letra bat. Horren horre, emaiten B bilakatzen da, Kabala baska bat netzen Ardia eta Arbia Burasmenak Ardia eta Arbia Bankop gaituz ezti ma Eztak Guti Filipe Arritia da yes, yes, Eta eh? leirein eta mire ezten Nola atxe manu <laughs> Amalau eta amazaz bat Amailuta bat amalau Amalau amazazpitan gira Bazizte dioko mota bera Baratzekari baratze unen Izenari O bat gaituz Aberi, aberea na, aberea. Izenari, obat, nosie, gaituz, baseriko aberea bilakatzen da. Gepikatzen dut. Baratzekari unen izenari O bat, meitzen da, Baseriko aberea bilakatzen da. Tintu, baratze, tintu. Baratze uh, ba, ba, ba. Baratzekari, eta O bat gehitzen balima diosue. Eh, bilakatzen da. Uh, abere bat. Eee... Eh, eh, luma dun bat, mora, nintzen Oiloa? Oiloa, oiloa. Oiloa, oiloa. Ez. Ez. da oiloa, bestia da? Ush. Ha, ha, ha. Oiloa, <aja>. ha. <laughs> Oilyaja. Eta bestia? Oiloja, eta... Oiloja. Oiloja. Oiloja. Oiloja. Ilaja. Oilya. Baratzekaria, ilaja, O bat gehintzen duzien, bilaketzen nao ilaja. <laughs> Ege, xasen, xabrikatxe bat du, eh? Azle, nako, eh? Are balki jo emez horzi, eta amalauetan gira beti azileak gaitzin ean. Bazizte? Kabala honen izan ean den E izkia I batekin jokatuz. Landari batzuek batzuek emaiten dute. Kabala bat nizena. Horten den E letraaren orde emaiten maozia I izkia. La, bilakatzen da, landari batzuek... Ema dutena. Behia eta bihia. Eta Felipe ekeran daukuzu zenia, landi barritik edo kasik, behia eta bihia. Arritia zizte, Berrian, <laughs> eh? Bai, bai. Bara zeinak arritia da, zailunak ah. diren naz lehauek. Hala da, bat gehiago, emeetzi eta malau. Hara, azken bat, kaltari talde unen izan den E, Izkia, A bat ekin trukatuz, Ego Euskal Herriko Laboraria bilakatzenda. Hale, abes batzaunen izena di izki batazatat Nekezari, Nikasari ah, Ta ba, ximple ximplea nekesari eta Nekarzaria Bon! Txalo! Bon. Bon. bon! Induzi figurazionia diokontan, <laughs> eh? Baratzen zainak, eh? Argitxu miren eta lideak figurazionia Balge joeldo da Ogoi eta Hama Laura eta Girela Eta <coughs> Altsufine dugu gure hafera Zeran, azken jokorak teltzen gira Nek eskusten du, nola iraziko zuzien, nahi da Arre, azken jokoa, izaren da, berai, kantoarena Ogoi eta, marlau, arre Azkena gamsa, izain da Ebe, bak izizek, maite dugulaik, ez dugu, lalaxatzena Erramon martik omena Azkenko plakaz Arre, arten ziste, siek, baratzen zainak, zer Mirenek esplikatu daut ez zila maite gaur martiko gurek galtu hori Geinuka izan zau ez zila sobra maite Ez da gila espozainiz Ziztu inspiratzen Zizte barez zizainak entzun kantian Gini alde ku eta <tusurra> emaz kartashunez o yukalaguntza eskes eskes eskes eta eskes sinonimo bat galdez galdez hala baino galdez dutela eskes baino ea ontrologetan albuia orrea oh, albumusi orrea oh, albumusi o yukalaguntza galdez Horria, konka, gantzak gaunez. Gabele. Ah, Ama la ultra parte luda amo, estamos tan luda que consiste eta fe ninezateko lagiar bien haiteko. Iren e dugu zena azleak, pentsa, 100 den laborarien alde gara un martiko hemen. Igusti orren irria mendikoa... la ki sardia i shurtzen lavoria sautenzuleaka va serena ko ko busa cendior que philippe i veis ale ramu martico rege martian no les i shurtzen lavoria Esku zartak Filiperen... Uh, Alde! Filiperen uh, kalt, kaltuak zeko emanetari, e e hori eh? zen? Oita bat. bat! eta hori izanen da, azken emaitza, Oita bat azulendako eta amost baratze zaitzen dako, Inan dugu, deberifina, zef altatu izan dauzi, Ez silabazteko baratze zaineli, Leire, Milena... Ibaratzu zain bat! Iakitazia! Bara zainak egin da? Ez du guazkilo egin gaudan, eh? Ba, eguna duguta... Ailek, ailek, ailek! Ah, ba, ailek, ailek! Altazik egeneetzistek adegu egon? Fresko-freskoak! Si, fresko-freskoak, horrekin du diferentziak. Unxalua! Hala, unxala! Gugu geanto, bibazo anotxuri egierteko xarri eginda. Abdiato intzin! Horrekin du dena! Aba, ah, una una jimenola noia yo. Hai dos jenera eskainiko ah, ah, da gutek. Bai, gurekin eganduk 500. Bai, ta Hola, vera. Ba, mes, studiueke eta berrecik ba, eh, eh, titika karrezala bere ala fitantena uai gerritzen osi begira. Dolako gumita ez induko erripusa. C'est dossier programme de association de Julian. C'est c'est merda hermano. Nah? Denia que senta con eh, pilaka gauza ba ikusteko. Beraz baratzekaria anitza. A ah. bere bitate. Giro ikaragagia, Baskari onak, denak, halo? Eta Aha. Xabi gertentzina, aroa. <laughs> hemengo aro. Ia, ja, espaldean ez gine lai bat ega, <gülüyor> Ba ame, Gaziel, Laura, Xabi, Felipe, Arbitxu, Miran eta Leire, mileska gondibatot. Unaan odineik, eta zuen laborantza, lantez azue, baratzen zain horiek bizkatz. Bai, duzien eskaxako, no? Bai. He? Eh? Inan, inan. Inan duzien? Ba, guztia da. A ligeires que de Neris ou di, bilas